Капську пошитий чорний костюм І в одній руці ніс пересольку, а в другій – книжку і Якимсь незбагненним чином він примудрявся здаватись Щуплявішим і нижчим, ніж той Джек Барридж, якого я знав колись У мене було таке враження, наче від давнього Джека Лишилась тільки зморщена оболонка А самого його, живу людину, не знати, як вийняли з неї І видушили всі животворні соки о, та це ж Джек Барріч, вигукнув я, щодовано витріщившись на нього. Його маленькі очиці забігали в усі боки. Ні, сер, відповів він. Голос його втратив колишню жвавість і звучав твердо, металево. Це, слава богу, не той Джек, що ви давніше знали. Ви що, покинули своє давнє ремесло? Так, сер, покинув. Колись я був, хай Господь простить мене, мерзенним грішником, але дякувати не бав вчасно покаявся. Ходімо, перехилимо початчині, сказав я, беручи його під руку, та розкажете, що з вами сталося. Він звільнив руку, не різко, але рішуче. Я не маю сумніву, що намір у вас як найкращі, сер, але я вже не п'ю. Видно було, що він дуже хоче спекатись мене, але відчепитись від літератора, що зачув поживу для своєї кухні, не так легко Я спитав його про старих батька і матір, чи вони й досі живуть із ним Так, відповів він, поки що живуть Але ж не можна вимагати, щоб я їх до віку утримував У наш час не так легко прогодувати стільки ротів А тут іще кожне так і норовить, щоб скористатись з твоєї доброї душі та сісти тобі на шию «Ну, а як ваші справи?» «Дякую, сер, непогано. Господь не забуває своїх слух», – відповів він, самовдоволено всміхаючись. «У мене тепер невеличкий заклад на комершал-рот. «А де саме?» – невгавав я. «Мені б хотілося зазирнути до вас». Адресу він дав неохоче і сказав, що для нього буде велика втіха й честь, коли я зроблю йому таку ласку і навідаю його. Це була явна брехня. Другого дня я пішов до нього. Виявилось, що він держить позичкову касу, і справи там йдуть таки непогано. Самого Джека я не застав, він пішов на засідання товариства тверезості. Але в касі порядкував його батько, і він запросив мене в дім. Хоч день був холодний, камін у вітальні не топився, і обоє старих сиділи біля нього мовчизні на невеселі. Спершу мені здалося, що вони зраділи мені не більше, ніж їхній син, але трохи згодом природна балакучість місіс Барріч узяла гору і зав'язалась дружня розмова. Я спитав, що поробляє їхня родичка, ота жінка з одутлим обличчям. Не можу сказати вам напевне, сер, відповіла старенька. Вона в нас більше не живе. Бачте, сер, наш Джек дуже змінився. Він тепер не полюбляє тих, хто мало Богу молиться. А Джейн, бідолаха, ніколи не була дуже побожна. Ну, а мала, поцікавився я, оте втішне чаряють дівчатку. А, Бесі, служниці віддали. Джон вважає, що молоді не годиться байдикувати. І справді, місіс Барріч, ваш син, здається, дуже змінився, зауважив я. Ех, що там казати, сер. — потвердила старенька. — У мене спершу просто серце рвалося. Так усе змінилось у нашому домі. Не те, щоб я хотіла синові дорогу заступити. Нехай уже ми на цім світі трохи потерпимо, аби лише йому на тім було краще. Правда, старий? Старий понуро гмукнув на знак згоди. — І що він так змінився несподівано? — запитав я. — Як це з ним сталося? Збила його з пуття одна молодичка, почала розповідати старенька. Вона збирала гроші на щось там та й поступилась до нас, а Джек і відвалив їй п'ять фунтів. Він же в нас завжди був такий щедрий. За тиждень приходить вона знову ще чогось, та й засиділась у нас у вітальні, і почала розводитися про Джекову душу. Мовляв, він котиться прямісінько в пекло, і треба йому покинути у те букмекерство та взятись за якесь почесне і боговгодне діло. Він зразу все на смішки переводив, та вона як напосілася на нього зі своїми книжечками, а там таке понаписувано, що аж страх бере. А тоді затягла Джека до одного з отих проповідників, ну той уже й зовсім його доконав. Відтоді нашого Джека, мов би, підмінили Він кинув перегони і купив оцю касу А яка різниця тут біг мене доберу? Аж серце крається, коли чуєш, як мій Джек бідняків обдирає Наче й не він Я бачила, що і йому спочатку не до душі було Та оті йому сказали, що як люди бідні, то самі й винні І що така воля, бо всі бідняки то п'яниці та марнотрати а тоді примусили його, щоб пити покинув А він же, Джек наш, любив інколи чачину перехилити А тепер оце кинув І я так гадаю, що й озлився від того, моби вся веселість із нього вивітрилась Ну, звісно, і нам, старим, теж довелось забувати про цю невеличку втіху. А тоді сказали, щоб і тютюну не корив Бо й це, мовляв, у пекло заведе Ну і від цього він не став веселіший. Та й старому безкуриване солодко. Правда, старий? Еге, злісно буркнув стариган. Хай бо їх чорт забрав, усіх тих, що на небо пнуться. Грім мене поби, як у пеклі компанія не буде веселіша. Нас перебила якась сердита розмова в касі. То вернувся Джек і вже страхав поліцією якусь перелякану жінку. Вона, видно, помилилась і принесла проценти на день пізніше, ніж слід. Спекавшись її, Джек увійшов до вітальні. У руці він тримав годинник, через який і виникла суперечка. «Воїстину, ласка Божа безмірна!» – сказав він, милуючись годинником. «Адже ж цей годинник коштує в десять разів дорожче, ніж я під нього позичив!» Він відіслав батька назад у касу, а матір на кухню готувати йому чай і ми якийсь час сиділи вдвох і розмовляли. Те, що він казав, здавалось мені чудною сумішю, самовихваляння, прикритого тоненькою запоною самоупослідження, приємної впевненості, що він забезпечив собі тепленьке місце в раю, та не менш приємної впевненості, що більшість інших людей такого місця собі не забезпечила. Розмовляти з ним було нудно, і я, нібито згадавши про якийсь діл веб-побачення, підвівся і почав прощатись. Він і не пробував мене затримувати, але видно було, що йому аж кортить щось мені сказати. Нарешті, видобувши з кишені якусь церковну газету і тицнувши пальцем в одну шпальту, він промовив «Сади, Господні, вас, мабуть, зовсім не цікавлять сер». І я глянув на ті рядки, що він показував. На початку списку жертводавців на якусь місію в Китаї стояло містер Джон Барідж. сто гіней. Ви багато жертвуєте, містере Барідж? зауважив я, повертаючи йому газету. Він потер свої великі руки і відповів: Господь віддасть сторицею. І про всяк випадок треба мати письмове підтвердження, що аванс внесено еге? Ага додав я. Він пронизав мене поглядом. Але не відповів. Потиснувши йому руку, я вийшов. Щиро дякую за перегляд цього відео, читала Ірина Назарук. Незабаром почуємось знову в нових цікавих творах.